Tervetuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin. Juontajana tänään, mies, joka ymmärrä omiakaan vitsejään, toivotetaan lämpimästi tervetuloa verbaali akrobaatti Ari joo, joo Joo, on se vaan mahtava tunne, kun joku oikein kauniin sanoi esittelee ja toivottaa tervetulleeksi paikan päälle. Olisi hienoa, kun joka paikkaa muuallakin kun menisin joko niin joku tulisi aina ilmoittaa Itse asiassa, pitäisikö mun ruveta tekemään oikein hyvää bisneettiä sillä, että meikäläisen voi ostaa ihan koko päiväksi Niin sun messiin mä tuun siinä, tota, noin, metri puolitoista edellä ja aina ilmoitan kaikille, että kuka mestari täältä oikein tulee ja ja minkä takia, mä et kaupan kassalle ja mä Ihan hyvä kassaneiti, tältä saapuu maitopurkin kanssa <tos> No joo, se on ehkä vähän liikaa tänään, öö, tänään, tänään, tänään, tänään on hyvä päivä Tänään mä näin unta, tai siis, no joo, oli se tänään. Mä heräsin tänä aamulla, mä olin pitkästä aikaa nähnyt unta. Mä en edes muista, milloin mä viimeksi nähnyt unta. Tai siis oonhan mä nyt unta nähnyt joka yö useampiakin, mutta silleen, että mä muistasin sen. Mutta sitten se oli taas hyvin hämmentävää, nimittäin se uni oli semmonen, mikä ei avonnut mulle yhtään. Ja se liittyy oleellisesti tähän podcastin tekemiseen, nimittäin mä kerroin siinä unessa vitsin. Ja mä en vieläkään tiedä, mä en sano niinku yhtään siitä jerrystä kiinni, mutta se oli ilmeisesti hyvä. Öö, sen lisäksi öö, koulussa oli mielenkiintoinen kohtaaminen. Öö, puhuttiin vähän siitä, että saaks mä tästä rahaa tästä tota, podcastien tekemisestä ja pitäiskö mun saada. Mielenkiintoinen puheaihe ja tätä on ehkä hyvä avata öö, nopeasti. Sekä sitten myöskin korkeakouluopiskelun liittyen, niin musta tuntuu, että mä oon nyt pelannut läpi tämän koko bisneksen Ja aion ihan röyhkeästi tehdä ni niin oikein hyvät gilssonit sillä. Öö, niin, ja mä uskallin jopa jakaa tämän teidän kanssa sen takia, koska mulla on tavaramerkit jo vetämässä, että tota, ette pysty pölliä tätä mun loistavaa ideaa. Sillä kun te sen nyt varmasti haluisittekin pölliä. Öö, joo, sitten myöskin gettomasajulkaisuuden biisin, hyvä biisi, kuuntelin sen, tykkäsin. sitten mä vahingossa osuin linjoille, kun hän oli jossain haastattelussa, ja sen jälkeen mä olin todella hämmentynyt. <laughs> Mä putosin ihan kärryiltä. Öö, avaan ehkä sitä hieman myöskin. Ja kai, meillä on nyt jotain vitsejäkin kun tää kerran meikäläisin show on, niin. niin... eli aika perinteisellä kaavalla. Mun mielestä aika hyvä paketti tänään koossa siinä mielessä, että meillä on vähän kaikkea, meillä on vähän asiaa. meillä on aika paljon huumoria. Ja tota, katsotaan mitä muuta tässä nyt vielä keksitään. Tämähän nyt on sinänsä tämmönen lennossa tehty juostenkuustu show, että tää nyt saattaa muuttua paletti ihan täysin. Ja nyt vielä muuten itse asiassa muistan, että meillähän oli arvotuskin eilen, ja arvotus oli muistaakseni jotenkin näin, että saunan takaa kuului suorastaan ihanaa laulua. Kuka lauloi? Niin tota... Suorastas laulo. Kaunis lintu. Sininen päälaki ja valkoiset varpaat. Itä-Suomen kansallis lintu, jos se nyt aivan täysin väärin muista. Joo. Eipä tässä mitään muuta, kun laitetaan vaan pyjamat päälle ja, ja silmälaput silmille ja sukelletaan unten maailmaan. Joka ilta, kun lamppu sammuu, mutta ennen kuin mennään nukkumaan, niin oliks sulla vielä jotain? Joo, tosiaan eli unissani kerroin vitsin ja mä pääsin niin kuin elämään tätä vitsiä, niin kuin, että mä olin niin kärpäsenä katossa ja se vitsi meni näin. Oli kotibileet, iso kämppä, useampi kerros, kaksi kärkästä nuorta ajautui todella rajuun tappeluun, jossa toinen löi toiselta tajun kankaalla. Herättyään kolmen tunnin kuluttua tajuttomaksi pudonnut mies jatkoi saman tien tappelua. No, paikalla jo olleet poliisit kuitenkin hänet heti sitten pysäytti ja silminääden väsynyt mies kävi maahan istumaan, mutta edelleen hyvin hanakkana jatkamaan tappelua. Poliisit sanoivat hänelle, että et se nyt jo lopettaa. Niin tää mies vastas, että ei, mä Jaret Leto Ja tehään mä heräsin Niin ni niin, tota Musta tuntuu, että tää nyt johtuu siitä, että Että tässä on niinku yritetty Vähän kaiken Viimeiset kaksi viikkoa, niin keksiä, että mikä on yhtäänkin <tuh> niinku hauskaa, niin Mun unetkin on jopa niinku tätä tasoa Ja mä yritin pitkään miettiä Mä teitsä heräsin ja mä makasin siinä varmaan Tunnin ja pohdin, Jaret Leto, öö, on tässä nyt joku, tässä on oltava joku juttu, millä kulmalla, että mitenpä tämä pitää kääntää, että tämä on niinku hauska. Ja mä yritin ja yritin, ja mä ei, mulle ei auennu, mikä tää Jared Leto läppä oli. Mä olisin ymmärtänyt, jos olisi ollut vaikka niinku Danny, että et sä nyt joo lopettaa, niin ei eh. Mä oon Danny, mut Jared Leto. Eiks hän nyt oo ihan kuitenkin muodissa vielä, et ei hän oo mikään tämmönen, öö, mikä tää nyt on. Mulla tulee vaan mammutti vielä, mut en mä sitä tarkoita, vaan tämmönen... No, kuitenkin. Että hän on ihan skenes in the beers, niin sanotusti, niin... Mut joo, että mä nään tämmösiä unija, en mä tiedä millasia te näette, mutta tota... Must tuntuu, että mä alan pikkuhiljaa menen ihan niinku hulluks. Mut joo. Ei kai tässä vaan ole kyseessä kaupallista elinkeinon harjoittamista. Ei ei, ei ei ei ei ei... Ei, ei todellakaan, mutta oliks sulla jotain? Kyllä, kyllä, se show vähän niin perustuu siihen, että mulla on aina jotain, niin, niin joo. Mä kävin tänään vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja yleistä ajatusmallia, niin, niin kävin koulussa. Meni ihan tunnille rohkeesti, en paljon niinku miettii sitä sen kummemmin. Astui vaan sisään ja istui takapenkkiä. ja mun viereen tuli sitten mun friendi, joka kertoi, että hän on kuunnellut showta ja on tykännyt ihan kivasti. Jaksanut kuunnella ja mä olin totta tottakai otettu. Ja hän sitten kysyi, että kau mulla about menee on tekemiseen per jakso. Niin kuin aikaa, ja mä sanoin, että no maksimissaan kaksi tuntia, että varmaan lähempänä tuntia, tai aina vähän tietysti riippuu, mutta näin. Ja hän sitten oli, jaa, että mitä siis loppupäivän teet, ja ja, ja, no mä sit sanoin, että no, mä käyn välillä täällä koulussa, ja välillä vähän jäähallilla, ja näen frendejä ja painan jerryyn, ja otan ehkä bissen silloin tällöin, että kyl päivät jää hyvin kuluu, välillä vähän skebaa soittelee, ja näin. Ja hän sitten Tosiaan liiketaloutta opiskellaan, niin tota, hän sitten kuitenkin sanoi, että no mä oletan, että sä et kuitenkaan saattost mitään rahaa, kun en mä oo enkä kuullut siellä välissä mitään mainoksia tai tämmöisiä. Niin eikö niin, nyt niin kannattaisi painaa tota ihan 247 täyttä häkää, kun sä kuitenkin ottuisit niinku hyvä. Että toivoisit osit lähteä ihan kivasti, kun painat ihan vaan niinku täyden myllyn päälle ja myyt sinne mainoksia väliin ja teet hyvän tilin, saat näkyvyyttä, pääset sinne siis radio-duuniin, nousee maailman maineeseen ja joku päivä, joku kaunis päivä, kun saat 10, 15, 20 vuotta painanut ihan käsittämätön duun, sulla on sen verran taskun pohjalle, että sä voit rauhoittua. Nauttii elämässä tehdä kiva juttuja, nähdä friendejä, soitella skebaa, ottaa vähän bissejä silloin tällä. Ja mä olin sitten sille niin, että se olisi kiva, kun olisi kaikki päivät vaan nähdä ja soitella skebaa ja painaa jerryä ja ottaa vähän bissejä. Mut et joo, tämmönen ajatus mä siitä, että et, et, Onko nyt todella mitään järkeä, että jengi painautuu liian sen takia, että ne voi rauhoittua? Pitäisikö niitä sit vaan vähän rauhoittua aikaisemmin? No, en minä tiedä, en minä mikä Her Herkullessa on. Mikä se on se suuri ajattelija? Pythagoraa, eikö silloin se lause? Mulla on nyt on ihan plankkoa. Mut joo, kyllä te tiedätte näitä kreikkalaisia nimiä. Joku niistä, niin... Mä en oo mikään semmonen. Mä oon enemmänkin tämmönen... Kansa syvien mies. Se oli Sokrates, joka aikanaan sanoi Tiedän vain sen, etten tiedä mitään. Mutta mitä sä tiedät? Mä tiedän hyvän tavalla tehdä oikein kunnon tili. Ja se käy aika yllättäväkin helposti, nimittäin... Mä oon nyt pistänyt hakemukset, vetää tavaramerkit ja muut. Mä aion perustaa oman korkeakoulun. Ja tää on täysin korkea korkeakoulu, mutta ennen sitä... Niin mä annan väitteen, minkä mä aion perustella tähän heti perään. Nimittäin mä väitän, että mä oppisin enemmän sillä... Että mä käytän päivän Youtuben syövereissä, kun sillä, että mä käyn lukuvuoden tuolla ammattikorkeakoulussa kuuntelemassa noita tiiparaapa luentoja, tekemässä ihan jotain haistapaska raportteja, jonka jälkeen kuuntelen kuin neljä muuta ryhmää, on tehnyt sen ihan saman raportin. Että eihän tuossa ole niinku mitään järkeä. Ja ei se niinku kenenkään syy siinä meille soo. Mutta et onko vaan niin, että aikaa jää yli tuosta korkeakouluopiskelusta tuolla niinku vanhan ajan tyylillä, ku. Internetissä, YouTubessa on saatavilla ihan maailman johtavien asiantuntijoiden luentoja ilmaiseksi. Ei kukaan tavallinen AMK-opettaja tai mikä mikään profa voi mitenkään kilpailla opetuksen tasossa, jos vastaus esimerkiksi tää Tesla jäivä Elon Musk kertomassa, että miten nämä hommat niinku menee. Miten sä esimerkiksi yrittäjyydestä. Mä tänään istuin yrittäjyyden luennolla kuuntelemassa neljä esitystä samasta raportista, mikä oli vielä joku niinku ihan basic, niinku oli pitänyt kirjoittaa raportti jostain yrittäjyyden määritelmästä. Mitä helvettiä mä teen jollain määritelmällä? Kun mä voin YouTubeen kirjoittaa uh, Entrepreneurship Ja sit mulle tulee Elon Musk ja Steve Jobs ja joku Bill Gates kertomaan että Miten he nyt on tää yrittäjyyden tehny ja, ja, ja miten kannattais yrittäjyks lähteä Ja mitä, mitä se on niinku oikeesti Ja mä väitän että tunnissa Oppisin enemmän kun tol koko tu kurssilla mä oppi, oppii Mikä kestää siis niinku Mitä neljä kuukautta? Ja tota Niinku sanoin eihän kenenkään vika on, Mut mikä on niinku se vastuu, mikä on se järki siinä, että Suomen valtiokin maksaa ihan järkyttäviä liksoja noille AMKille, tukia ynnä muita, että ne pyörii. Sen lisäksi opiskolle maksetaan opintotuet ja asumislisät ja mitkä ikinä tuleekin. Toki sitten on lainaa suuri osa myöskin. Mutta että onko tässä enää mitään järkeä? Mä ymmärrän sen, että peruskoulut, lukiot vielä toimii ihan hyvin niin sillä normaalilla vanhan ajan metodilla, että opetetaan ne peruskeissit ja ja näin. Sitä ei ehkä voi niinku nettiin, mutta on niinku korkea koulu, niin, niin, niin, niin kuin mä sanoin, niin eihän kukaan voi kilpailla niinku oikeita asiantuntijoita Ihan sama mitä sä haluut oli se ala mikä tahansa No toki, niinku, että se käytännön juttuja sä et niinku ehkä voi Et toi liiketalouden ala sopii tähän niinku siinä mielessä hyvin että jos mä olisin joku putkiinsinööri, niin mä varmaan lähtisin niinku tässä himassa pystyisi niitä putkia lähtee hitsaamista opettelemaan, kun ei mulla on niitä kamoja. Mutta tämmöinen niin liiketalouden niin ihan perusluennot, niin teoria-asiaa, tämmöstä niinku... Ihan niinku pelkkää tietoa, et ei oo mitään käytäntöä. Niin tottakai mä mieluummin kuuntelen ensinnäkin sitä alan ammattilaista sitä joka on kenties joku niin tekee työkseen tämmöstä niin puhumista tuolla maailmalla. Esimerkiksi mä oon jonkun verran kattunut tämmösiä myyntivideoita, missä niin kaveri ihan oikeasti ensin myy jonkun Niinku 50 000 kaupa ja sit kertoo, mitä se tehtiin. Niin mä tuntuu, että mä opin siitä enemmän kuin että mä menen tonne jonnekin <laughs> ammattikorkeakoulujen myyntikilpailuun. No niin, hei, niin nyt sitten myydään ja lähdetäänpä siitä, mitä on myynti. Niin niinku ei, mitä jos ei lähetä siitä? Kun mitä jos nyt ihan vaan niin kuin nopea semmonen brief on, ja sit ruvetaan duunaamaan. Niin, niin. Ja sit vielä sekin, niin kuin, että se saatavuus on niin kuin siinä se ylivoimainen etu tuolla niin YouTube-keissillä, että sä voit katsoa ihan, vaan, ihan milloin vaan ne videot. Ja myöskin se tarkkuus, että jos mä tarviin jotain, esimerkiksi tämän podcastin tekemisen, mä oon kokonaan täysi opiskelu YouTubesta ja varmaan niin oikeasti tunnissa. Kaikki mahdollinen. Ja siinä pystyy myöskin sit, niin tarkentaa silleen, että jos sä tarviit jonkun pienen niksin, niin sä ihan varmaan sen löydät. Sun ei tarvii niin mennä milkään kurssille, missä opit kaikennäköistä haista paskaa. Ja sit ehkä sen pikkujutun. Ja... Muutenkin nämä koulut on hyvä bisnes. Kun mietitään, että niin yksityisiä esimerkiksi hieronta, tatuointi kouluja. Laffkuja, jotka ottaa niin kuin kolme tonniin lukukausi sitten ne opettaa sellainen perusjäyt alkuun kuukaus 2, sitten rupeat heti painaa duuni, jonka jälkeen sä painat sen loppu ehkä toisenkin se niin käytännössä ilmas duunii. Mutta kyllähän se koulu ottaa niiltä asiakkailta maksun. Plus kaikki sit, mitä tulee valtiolta nämä tuet ja muut, kun sä saat sen niinku legitin koulun leiman, niin, niin, niin valtiokin tukee suosit siinä mielessä, että et kun sä valmistat koulutettuja ihmisiä. Ja tosiaan nyt näillä puheilla niin esittelee mun oman Etsi vittu tubesta skolen Jossa, jossa tota mä on hakusanan, satariot ongelman ja tota loput hoitaa sitten YouTube. Ja nyt haku on käynnissä. Hakemukset voi laittaa arikohma.gmail.com sinne vaan tulemaan. Voitte pistää pikku videon siihen, minkä takia just teidän pitäisi päästä tänne mun Etsi vittu tubesta kouluun. Haluatko istua Deepadaap-luennoilla ja saada paperinpalan, vai oppia jotain hyödyllistä ja jatkaa viisaampana eteenpäin? Haku on nyt auki. Mut oliks sulla jotain? Joo. Voidas! tällä kertaa lopettaa vitsi, mutta ennen sitä vielä mun piti kertoa tästä tota öö, Masa, meidän miehen Jyväskylästä, julkaisuuden viisin biisin stadista joku semmonen biisin nimi Hyvästyge. Mä tykkäsin. Ja ja. Kerto, sä meni sille, että mulla on mun i ja mä käyn siellä silloin tällöin ja niin poispäin. Ja, ja, ja säkeistössä sit puolestaan, niin kerrottiin, mitä hän on Landelta. No nyt, no kai tää Landee on, Keski-Suomi, näin. Ja, ja tosiaan hyvä biisi, mä tykkään Geen tyylistä, aivan uskomaton sana Seppo. Pystyy räpäyttämään ihan mist vaan ja jengi riimaa ja niin poispäin. Mutta tota, mä sitten ihan sattumalta törmäsin netissä, oisko ollut joku Bassoradion tai tämmösen haastattelu. Missä tota hänet kysyttiin, että no mikä tää nyt on, tää, tää kertsi, että sulla muiji, Stanis, niin onks sulla se muiji? Ni, niin tota, G sit veti siinä, että ei, mun se mitään ole, että, et, et, mut Mä ajattelin, että tää kertsi on hyvä, kun, kun mulla kuitenkin voisi olla siellä muiji. Niin tota, musta nyt, oli jää vähän semmonen maku nyt suhua, että se yritetään nyt pikkusen, pikkusen peitellä, koska mä elän siinä uskossa, että on joku tyttöystävä kotona, koska mä näin tos ihan pari viikkoa sitten, kun hän ulkoa oli pölyhuiskaa keräs kakkakikkareja tuolta ajan pohjalta, niin mä uskon ja toivon, että se on jonkun tyttöystävän kanssa otettu koira. Mut kuitenkin, niin tota, nyt tää pikkusen vähän joutuu, että joudutaan vähän selittelee, että tota, ei mun siihen mitään tyttöä oo. Eikä siinä mitään, vaikka tota, näin olisikin. Toisaalta mä myöskin tykkään tästä artistin vapaudesta, et sä voit heittää tämmöisen väitteen ja sit vaan, no, tää on vaan biisi, ei tässä mitään, ei mun oikeesti. Oikeesti siellä mitään oo. Mutta tota, joo. Mennään loppuun vitsi. Mä eilen puhuin vähän siitä, että ihmisten pitäisi uskalta oikeasti sanoa se mielipide, eikä vaan, vaan niinku että joo joo, tää on ihan jees ja ei oo tässä mitään. Mutta tota, välillä se ongelma ja vika voi olla myös itsessä. Ja nyt siihen liittyy vitsi, mutta ennen sitä, niin mun mielestä me voitaisiin lopettaa tähän, lopeet loppusanat. Öö, en mä tiedä, mitä loppusanoi. Hei Sevenen, mä en sitä tahny muistaakaan sanoa, eli Meikäläinen nakitettiin, niin lauantaina lasketaan Jyväskylässä laaja vuodessa Red Bull Crashed Ice Alamäki-luistelukilpailu, ja Meikäläinen laskee siellä tota Kassarin kamoissa jonkun näytoslaskun. se näytoslaskun, jossain välierien välissä tulee tämmönen show, niin, niin, niin jos oot tässä lähettyville Keski-Suomen Jyväskylä-alueen, niin tuu lauantaina, se oli joskus yli öö, kahden, 3 maissa tulee ja siika sinne vapaa pääsy. Katsotaan selviis hengissä, <laughs> hengissä Siitä mäestä. Voi tulla aika hauskaa, ensi viikolla sit kerron miten se meni. Mutta tota Huomenna sit jatketaan uusi show, uudet kujet sama juontaja. Ei mitään muuta kuin vitsin kautta sisään ja vitsillä ulos. Tässä tulee No, vitsi. Kaksi vitsiä meni metsään ja molemmat nauroivat toisilleen. Oliks jotain? mies, noin 50-vuotias, ajatteli, että hänen vaimonsa on tullut osittain kuuroksi, sillä aina kun hän kysyi tältä jotain hieman kauempaa, hän ei saanut vastausta, mutta kun mies meni vaimonsa vierelle, vaimo vastasi. Niinpä hän meni tämän ongelman kanssa ystävänsä luo, ystävän joka oli ottanut muutaman kurssin avoimessa yliopistossa lääketiede. Mies esitti ongelman ystävälleen ja ystävä sanoi, että okei, okay, joo, kyllähän tätä liikkeellä on noin niin kuin, noissa 50 ikävuosissa. Että varmaan ensin kannattaa aloittaa siitä, että mikä on se etäisyys, mistä tämä vaimo kuulee. Ja, ja, ja parhaiten se varmaan onnistuu sille, että lähet jostain vähän kauempaa huutelemaan ja tulet pikkuhiljaa lähemmäs niin kauan, että vaimo kuulee. No, aviomies sitten osti ideaa ja taas kotiin ja alkoi sitten heti sieltä ulkoavalta huuteleen, Ties, että vaimo on keittiössä, matkaa noin 15 metriä. Ja sieltä sitten sanoi, että Vaimo! Ootko nähnyt mun läppäriä? Ja vastausta ei kuulunut. Tämä mies arvaski. Hän tuli viisi metriä lähemmäs noin kymmenen metrin päähän. Vaimo! Ootko nähnyt mun läppäriä? Edelleen hiljasta. Viiden metrin päähän. Jälleen sama kysymys. Ei vieläkään vastausta. Tässä kohti aviomies tuli aika surulliseksi, koska viisi metriä ei ole kauhean pitkä matka. Se tarkoittaa sitä, että kuulo on jo hyvin huono. Hän meni sitten Ihan vaimonsa viereen halas häntä takaa takapäin ja kysyi, että Ootko sä nähnyt mun läppäriä? Jolloin vaimo sitten vastasi, että No Johan, mä sulle kolme kertaa sanoin, että se on tossa keittiön pöydällä. Että kyllä mä tiesin, että sulla on huono kuuloa, mutta Nyt sä tulee näköjään tulla jo sokeekskin. Eli kyllä, vika ei aina ole muissa. Se voi olla myös itsessä. Minä toivotan tämän myötä oikein hyvää... Huomenta-aamua tai iltaa, mikä ikinä onkaan päiväaika. Jatketaan huomenna, moro! Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa. Ari Kohma, official. Uusi oliks jotain podcastjakso jokaisena arkipäivänä Spotifyssa.